Jajamensan, fattas bara <laughs> Välkommen tillbaka får jag väl säga <laughs> Ja, tack så mycket Det är kul att få göra de här små depåstoppen i Sverige Med jämna mellanrum <laughs> Att få vara här men slippa den långa flygresan. <laughs> ja, faktiskt. För det, det var en lång flygresa. Det kan jag ju meddela om jag inte var tillräckligt tydlig med det i vårt första avsnitt. När vi gick igenom lite grann och sånt. Mm. Påminn mig, hur många timmar var det du var i luften? Det var ju faktiskt tio eller elva. Nu har jag inte glömt bort det in till Men ja tio var det i alla fall. Alla gånger. Mm. Det var ju ändå två gånger mellan landade. och i Stockholm så var det ju en timmes uppehåll men sen har jag fan att det var bara två eller tre timmar på nästa ställe och jag vill minnas att egentligen det skulle det varit en timme till där men någonting, någonting som hände mm. Men på resande fot var det långt över tio timmar åtminstone Ja, då det var det. Oh, oh, ja. ja. ja den, just den där andra sittningen, den kändes verkligen. För det var ju det var ju den längsta vägen. Nio timmar vill jag bestämt minnas så att det tog när jag väl satte mig på liksom, det plan som verkligen skulle ta mig till Japan. Eftersom jag som sagt bytte två gånger då. Och det, det kändes som sagt, det gjorde det verkligen. Det var en lång resa verkligen. Men det är ju skönt att du är på plats och har varit på plats i, ja, två månader nu. Ja, visst. Jag firar ju verkligen två månader. Det var bara någon dag sedan som jag bröt över det där strecket i och med att jag landade den 3 oktober mm. i här i landet. Det är ju fantastiskt egentligen, men äm, tiden går ju vad som man vill eller ej. <laughs> ja, jo, den gör ju verkligen det. Den springer rent av väg känns det som. <laughs> Men vi ska kanske inte börja fundera på hur mycket av den tiden som har spenderats med näsan i en bok och pluggandes. För då förlorar vi kanske illusionen av det här äventyret. <laughs> jo. <laughs> Samtidigt, du är ju där för att plugga. Och vad jag har förstått när vi har pratat både i podden och privat så tycker du att det är vansinnigt roligt. Mm, mm. det är absolut. Det går verkligen inte att säga någonting annat. Det spelar ingen roll hur mycket läxor eller annat de kastar på oss elever. Vi har ju sjukt kul allihopa i klassen. Och även de andra klasserna, alltså parallellklasserna och klasserna under också. Alla är ju väldigt glada över att få vara här. Och det är ju någonting man reflekterar över fortfarande över. Alltså hur fantastiskt det ändå känns. Så att, kul, det har vi definitivt. Och jag såg även resultatet av ert grupparbete. Det som ni gjorde i samband med att du var och tittade på Tempel. Något vi mm. pratade om i förra avsnittet av podden. Mm. Och jag måste ju säga att jag var grymt imponerad av er presentation. Det vill säga den här affischen ni hade gjort. För ni hade den som var... ja överlägset mest välgjord och tilltalande. Ja, tackar tacka. Jo, vi, vi gick ju verkligen in för det där och i synnerhet så var det ju en av oss. Nu var det ju som ett grupparbete, vi var fyra personer och en av tjejerna som jag jobbade med, hon var hon var verkligen, verkligen flitig med att jobba på detaljer och sådär. Hon hade ju rent av suttit och klippt ut kanjis för att då klistra upp på den här och hade gjort som en, en söt liten typ mask och test av något form också som man hade klippt till och limmat på och fixat ihop och det var, ja, det, var det var väldigt mycket engagemang från henne verkligen så att vi, vi andra kände verkligen att vi, vi hade mycket att tacka henne för faktiskt för att det, det blev ett så pass bra liksom, ja, en så pass bra slutprodukt av det hela, men det var roligt Sen hoppas jag ju att ni stöttade henne med att eh, hjälpa till med faktan och informationen. Så eh, ja. ni är inte oh, ja. bara satt och rullade tummarna. <laughs> <laughs> Nej då, det gjorde vi definitivt inte. Absolut inte. Nej, det, var, det var himla kul och jag var själv också jättenöjd. Det, det var vi ju allihopa verkligen väldigt, väldigt nöjd med hur planschen blev så där i slutändan. Mm. Men med tanke på hur mycket extra tid det här har tagit på ja, fritid att få det här projektet gjort... Det måste ju kännas extremt tillfredsställande att se det färdigt. Och att det faktiskt har blivit ett så oerhört gott resultat. Ja, oja. Oh ja, absolut att det är bra. Det är... Speciellt när man som sagt spenderar ändå nästan typ fem timmar på cykeln för att ta de här bilderna och besöka alla templens. Och... Sen ska vi inte prata om den överrivna tiden det verkligen tog att faktiskt skriva ihop någonting om de tempel som vi, vi delade upp oss själva på då vi skulle skriva om två tempel där. Mm. och alltså det skulle ju ändå skrivas på japanska och eh, ja, det var ju faktiskt lite knepigare att översätta då den informationen man hittade på nätet till en egen text på japanska för nu nu vill jag ju självklart inte bara Ta text på japanska direkt från nätet Utan man, man vill som liksom sagt ha en Man vill formulera det på eget vis mm. um, Och det, det tog mycket mer tid än vad jag trodde verkligen Man är ju ändå lite klumpig fortfarande I hur man formulerar sig med grammatiken Och man vill vara säker på att man skriver rätt verkligen Speciellt när det ändå ska presenteras För andra klasser och framförallt lärare också mm. Så då vill man ju att det ska se bra ut Så det var, det var faktiskt... Både en och två och tre timmar som, som gick där åt att eh, sätta ihop de få meningar som jag hade för varje tempel. Och verkligen ja, få just grammatiken korrekt så att det inte bara blev ett konstigt hopkok av Kanyes ord. Mm. Men det är ju då också som ni faktiskt har lärt er någonting. Jo. Mm. Uppgiften tvingar er att skriva en text som... Inte är särskilt lätt naturligtvis. Om det hade mm. varit lätt hade ni inte lärt er någonting. Och samtidigt som ni då gör en sak så lär ni er även en annan. Så det är ju verkligen mm. många flugor i en smäll. Mm. Ja visst. Och som sagt ett mycket gott resultat. Så um, jag hoppas att era lärare gav er uh, bra poäng- <laughs> Ja, det blir spännande att se nu till veckan. För efter att vi hade haft den där uppvisningen, eller jag ska säga presentationen, så vi bara packade ihop alltihopa, alla klasserna samtidigt och så var det som över. Men jag antar att det blir en liten utvärdering av det nu då till nästa lektion som just involverar det här uppdraget som vi hade. Mm. Så får vi väl se vad, vad de säger. <laughs> Spänningen ligger tät. Ja, <laughs> sannoliken att den gör <laughs> Men då är det kanske dags för oss att eh, slappna av lite istället och njuta lite av eh, underhållning i väntan på resultaten. <laughs> no, det låter faktiskt alldeles ut mig. Det gör jag så hemskt gärna. Mm. Och eh, just den här underhållningsformen: det är ju någonting som jag försöker söka mig till lite nu och då, just emellan alla läxor. Mm. Och det är ju även någonting som jag började läsa för. Ganska många år sedan när um, Sverige äntligen fick idén att ja, vi kanske ska importera lite japanska serier och se om de faktiskt går att sälja i Sverige. Mm. Och vad jag har förstått har det ändå gått hyfsat bra. Mm. Även om vi kanske inte har samma försäljningstopp Idag som vi hade för 5-6 år sedan? Nej, visst. Men fortfarande så. Nu är det ju populärt verkligen även hemma i Sverige. Det tycker jag absolut att man märker. Och det är fortfarande en, lite av en växande kultur, eller om du ska kalla det för egentligen. Framförallt, som sagt, just underhållning. Men Japan överlag är ju. Det är ju populärt i Sverige. Mm. Eh, och så även. Just underhållningsformerna som landet har att erbjuda. Men jag får den distinkta känslan att det är de engelska översatta och importerade volymerna som säljer ja, mest. Jo, så, så är det ju absolut. Det känns som att det som hamnar i butikshyllorna, det, det är ju det som är mer populärt. Man är, man är ganska selektiv med vad man tar in egentligen och just de här serierna som kanske är lite mer indie, de, de går väl att hitta men ja det är väl mer sparsmak, att sparsamt med dem Jo, men man kan ju någonstans också förstå de svenska utgivarna att det kanske inte är de absolut minsta titlarna som är de man vågar satsa på. För man vet fortfarande inte om det här är någonting som kommer att ja, bibehålla samma nivå hela tiden. Om det går för mycket upp och ner så är ju risken stor att de slutar. Ja, precis. Och då måste de ju dessutom ta mer betalt av, av den anledningen också. Vilket ju i sin tur leder till att inte lika många köper det som om de då kan liksom få ta på en manga för... Ja, inte nödvändigtvis halva priset, men alltså det, det skiljer ju så jättemycket pris i Sverige. Det har jag ju sett från manga till manga. Så att eh, nog plockar jag ju hellre upp en, en bok som jag kan få för kanske runt en 100 rapp hellre än en som kostar 200. Mm. Det, det är svårt att ja, ta sig råd till. Fast i regel är ju de svenska översatta nere på runt 50-60 kronor, lite beroende på ja. butik. Men... Eh, jag får inte ut riktigt samma känsla av de svenska som jag får av de engelska, ärligt talat. Nej, inte jag heller. Det känns som att det är någonting som har gått förlorat i översättningen. Men mm. i mm. ärlighetens namn, då har du ju gått från japanska till engelska också. <laughs> jo, precis. Men då, om det nu är dubbelöversätt... Det känns som att det dubbelöversätt. Det känns som att det, det blir översatt från japanska till engelska, från engelska till svenska. Det känns inte som att det är någon som sitter och... Även om det nu säkert är så. Men det känns inte som att det blir översatt från japanska till svenska. Men jag tror hur som helst att man tappar mer i den översättningen språkmässigt. Sen kan jag säkert ha fel. men ja, Antingen så läser jag engelska eller så läser jag nu mer japanska. Så är det bara kommer alltid vara. Mm. Jag började läsa Dragon Ball när den gavs ut i Sverige. Mm. För den har ju getts ut från början till slut på svenska. Och jag har alla volymerna och är faktiskt ganska nöjd med att ha dem, även om de är på svenska. Ja, det ska du ändå vara, för det är en, det är en, ordentlig, en ordentlig samling att ha ändå. Mm. Jo, men den kändes också ganska genuint bra översatt. Jag mm. har dubbelkollat vad vissa saker hette på de um, olika språken, och, och den svenska har varit förhållandevis nära den, den japanska. Och mm. det känns jättebra, men intressant nog så är den här uh, översatt från uh, den tyska utgåvan. Okej, okay, det var ju väldigt spännande. Ja. <laughs> nu får vi ta den informationen med en nypa salt för det är vad jag vill minnas när jag har läst om arbetet runt den svenska Dragon Ball-utgivningen. Men um, det är lite kul som sagt. Från japanska till tyska till svenska. <laughs> ja, jo, som sagt är det där är lite oroligt för mig att läsa då svensk översatt manga jag är inte riktigt säker på hur egentligen översättningen är gjord vart den kommer ifrån vad man har utgått ifrån så att, men det är lite, lite kul i det här fallet det är det ju ändå ja det är det ju men eh, det är kanske är dags för oss att faktiskt understryka vad är manga? vad betyder ordet? jo manga kan översättas till ja alltså typ Fria bilder skulle väl egentligen bli en bra översättning. Det är, det är just det här. Alltså det är lite svårt ändå att översätta ord till just svenska. Det är svårt att översätta ord till engelska också. Men åtminstone, bilder är väldigt enkelt att översätta. För det är just kanji tecknet Halva kanji tecknet för, för manga, för det är två stycken kanj-tecken som är ihopslagna och den ena halvan är just bilder eller bild. Jag har hört många säga skämtsamma bilder skulle vara en um, ganska nära översättning. Eller bilder i sekvens. Ja, det är väl egentligen inte helt fel det heller. Det är, det är lite svårt att översätta tycker jag. Men ja, tecknade bilder om inte annat. Skämtsamma tecknade. Svår definitionsfråga just på grund av språket. Ja, det förstår jag. Det är mycket i kontexten som gör vad, vad ord betyder och vilken innebörd mm. de ska ha. Och mm. det är väl inte alltid det lättaste, som sagt. Vad. Ja, visst, visst. Men vi vet ju båda att manga betyder en sak när det är korrekt översatt. Och det är tecknade serier. Ja, det är ju precis vad det är i alla fall. Det går ju verkligen inte att missa på. Vad tecknade serier är, det vet vi ju ändå allihopa. Mm. Det är sekvenskonst helt enkelt. Ja, det är faktiskt vad det är. <laughs> och därför så blir det ju så extra roligt när man ser i eh, svenska kataloger där det står manga-serier för vad de egentligen mm. har skrivit är serieserier. <laughs> ja. <laughs> ja, men det har ju blivit som ett eget ord här mm. i Sverige. Och det, det kan säkert vara så att man kallar det för manga-comics i i USA skulle kunna tänka mig, eller på engelska överlag också. På vissa ställen åtminstone. Som sagt, det, det har som blivit någon form av egen genre. Ja, jag skulle ju inte bli jätteförvånad och tycka det var jättekonstigt om um, man valde att i framtiden översätta manga till serier från Japan. Mm, Nej, visst. Det blev ju inte helt rätt det heller därför att folk tecknar i så att säga, manga stil mm. Och... Um, det blir ju svenska serier för det är svenska tecknare. Och eh, då blir det ju lite lustigt där. Men det är väl en sån art som vi helt enkelt får leva med. Ja, ja. Men då kan man ju ställa sig frågan, vad är det som definierar manga? Eller den stilen som eh, de flesta skulle säga att mangan innebär? Mm. För någonting som är ganska, ja tydligt på ja, åtminstone 90% av manga-utbudet, det är ju att um, karaktärerna har ju väldigt stora ögon, nästintill ingen mm. näsa, oftast bara en liten prick om ens det. Och en väldigt stor mun många gånger också, särskilt om de då är ja. väldigt, väldigt, väldigt glada. Ja, i synnerhet, ja. hur de kan ju verkligen uttrycka sig just med ansiktet. Men med det sagt så... Det finns ju... Tusentals olika stilar... Lika många stilar som där i tecknare. Mm. Det är lite som att bunta ihop... Alla superhjälteserier och säga... Ja, det är bara stora muskler och trikåer. <laughs> ja, jo, men det säger inte så mycket om... Stilarna inuti stilen. Så att säga. Nej, visst. Där existerar det hemskt mycket. Det, det har jag verkligen fått sett och uppleva. Speciellt här på plats i landet också. Men... Ja, bara man snokar runt lite grann på internet och kollar vad som är populärt egentligen så, så märker man ju väldigt snabbt att det, det kan ju skilja sig jättegravt verkligen från en till en annan. Sen visst, för det mesta så får man ju se just väldigt mycket stora ögon, liten näsa, spetsig haka. Det är klart man får. Men ja... Det, man ska inte dra allting över en kandisk kommer ju såklart inte. Men i allhetens namn jag måste ju säga det att om man tittar bortom stora ögon, lite näsa så är ju oftast rutorna väldigt realistiskt tecknade. Mm. Jag menar kroppar och kläder kan ju naturligtvis vara lite mer stilistiska, inte lika mycket som ansikterna dock, men det är förenklat för att passa en viss stil men bakgrunder och föremål är ju oftast mm. väldigt, väldigt detaljrikt och eh, väldigt, väldigt realistiskt. Ja, och man tar ju jättemycket inspiration från just hur det ser ut på riktigt. Jag tror det är väl väldigt mycket det. Alltså man gör ju rent besök på olika platser i landet för att man ska få den här uh, speciella bakgrunden om det så... Alltså det behöver inte vara något speciellt heller. Visst, ibland kan det ju vara att man vill få en så typ sagolik plats som möjligt så att man, man besöker någon form av ja, inte kanske urtidsskog så, men alltså man, man besöker ändå en, en väldigt vacker park och så täcknar man helt enkelt av hur träden ser ut där men det kan också bara vara en sån enkel grej som en gata liksom med någon bro i bakgrunden att det ska finnas kanske vatten eller vad som helst, eller bara hus och arkitektur de ritar ju av väldigt, väldigt mycket, det går verkligen att hitta de platserna och, och ser det väldigt tydligt också. Att ja men det här det kommer ju från den platsen på riktigt i den staden. Om man går till just den här lilla hörnan eller vad som helst. Ja, jag vet inte om det kan vara ett resultat att man oftast har ganska kort tid på sig innan det är dags för deadline. Att äh, färdigställa sin serie till det och det numret av tidningen som det ska ges ut i. Att... Äh, men helt enkelt för att spara tid använder platser som, som finns. Det är bara att rita av dem. Det är så mycket enklare än att skapa en helt egen plats på ett helt eget sätt. Ja, men jag kan tänka mig att det är så. För det verkar ju faktiskt som att de är ju ändå hyfsat stressade de här som tecknar nu manga här i Japan så jag, jag kan ju tänka mig att man tar de genvägar som det går verkligen för att man ska hinna med just sina deadlines och verkligen kunna få ut de sidor som behövs varje vecka för att bli publicerade Ja, för det verkar ju vara ett fruktansvärt tempo på utgivningen Ja, jo, det är ju också det också, det är inte konstigt att det finns hur mycket manga som helst verkligen att läsa när det då verkar som att man, man liksom piskar sina handställda för det gäller då att verkligen producera de här sidorna till det här numret av den här samlingsboken eller samlingshäfte, vad man ska kalla det för. Jo men då måste vi ju fråga naturligtvis, hur ser en normal serietidning ut i Japan? Ja, alltså flertalet av serierna, de verkar ju som först och främst publiceras i... Nästan någon form av telefonkatalogliknande liknande serietidningar. Alltså det är riktigt, riktigt tjocka buntade volymer som då har väldigt många olika serier i sig. Och så beroende då på hur pass väl de mottas av, av publiken egentligen. Så antingen fortsätter de att faktiskt publiceras i någon av de här tjocka –telefonkatalogerna, ska de för de här samlingarna helt enkelt. Eller så äbbas de då ut och så ersätts de av nya, och går det så pass långt att ja, men det här är ju så pass populärt så att det, det kan pågå då under ett år eller flera år i synnerhet. Då, då släpper man dem ju så småningom då i pocketformat där de här kapitlerna som då har publicerats i katalogformen. Helt enkelt trycks ihop då så att man får det här mer behändiga pocketformatet och faktiskt kan läsa sina serier på det viset så man bara läser den serie man faktiskt är intresserad av istället för att man då får kanske en, en, tio stycken olika i en stor som sagt väldigt otymplig katalog. Ja, de här katalogerna som du kallar dem, jag, jag tror det närmaste vi har i Sverige det är antologier av olika slag där um, mm. en mängd olika tecknare har bidragit med ett antal sidor utav en egen serie och um, ja så trycks allihopa samman och blir en, en väldigt tjock bunte. Mm. Skillnaden är väl att um, i antologier finns det oftast ett tema eller en gemensam tanke som alla tecknarna ska följa. Mm. Men det är väl inte riktigt samma sak med de här uh, jättetjocka tidningarna i Japan? <laughs> Nej, det är det ju inte. Och, och sen skiljer ju sig himla mycket i kvaliteten också. Jag blev faktiskt förvånad när jag öppnade en sån första gången, för det är jag som inte... Jag har haft chansen att göra någon gång hemma i Sverige. Jag har ju bara hört talas om i synnerhet Shonen och Shonen Jump. Som är två väldigt väldigt stora och populära då extremt tjocka serietidningarna. Så när jag när jag fick ta på en sån här i Japan och kunde bläddra i för första gången. Vilket var just då en Shonen. Då blev jag förvånad över att papperet och även kvaliteten på det som är tryckt på det papperet alltså det var, det var verkligen ganska dasset för pappret är verkligen som just telefonkatalogspapper, det är inte alls styft av sig och det är också ganska blaskigt tror jag är det bästa ordet jag kan komma på som beskriver det, så när de, när de då sedan hamnar just i pocketformaten för det är det jag har läst mest av, när jag har läst manga så har jag läst dem i, i de här pocketsamlingarna då är det ju en helt annan form av kvalitet verkligen, både på sidorna och även på trycket och det är väl just därför att det här ska ju ändå produceras veckoligen. Och det är ju som sagt, det handlar ju om väldigt, väldigt många sidor. Alltså de, de kan vara på typ 200 upp till 800 sidor. En sån här då extrem tjock serietidning. Så jag antar att det är för att dels få ner produktionskostnader. Men också för att det ska gå just snabbare att kunna trycka upp dem. Det är väl lite som att jämföra om man ska vara krass. En dagstidning med ett magasin. Att dagstidningen har inte så hög kvalitet på pappret- medan ett magasin lägger ner mycket mer pengar- till att få till både bra papper och bra tryck. Mm. Och skillnaden där är väl också samma som där i Japan- att ähm, dagstidningen är tänkt att man ska slänga när man är färdig. Mm. Medan äh, magasinet behåller man i en samling- Ja visst, precis. Så får man väl faktiskt tänka. Även i det här fallet. För det är ju just i synnerhet pocketböckerna som man vill spara också. Jag menar Dels blir det ju som snyggare tryckt men framförallt så är det ju ett behändigare format också nu när vi som sagt pratar så pass tjocka kataloger som vi gör med de här äh, samlingarna. Mm. så. Man skulle inte få plats med många sådana om det var så att man följde flera stycken serier och hade några favoriter och, och helt enkelt valde att spara på dem på det viset. Mm. Och med tanke på att de då har eh, tidningar som är upp mot 800 sidor mm. så förklarar det ju också varför det finns en sån enorm mängd med olika serier för det första. Men också varför mm. det finns ja, hela butiker dedikerade till bara försäljning av de här pocketböckerna som eh, mm. ges ut som samlingar i efterhand. För eh, något du berättade för mig och jag vill minnas att du har skrivit även på din blogg. Är att um, de här butikerna kan vara flera våningar. Ja, precis. Det är som att gå in i ett bibliotek verkligen. När jag gick in i en sån första gången, En väldigt populär sådan typ av butikssera som heter Book Off. Där man kan även för övrigt hitta både filmer och musik där men... Men det finns enorma mängder verkligen av just manga. Och det är som sagt, det är alltså hyllmeter verkligen. Det var som sagt, det var som att gå in i ett bibliotek när jag gick in i en sån första gången. Då står de ju verkligen på rad där Serie för serie uppdelade pocketböckerna mm. Och det blir ju som det är, det är inte så konstigt heller När det finns så mycket serier att välja på om man ger ut dem på det här viset Men för våra svenska lyssnare Som då um, är bara vana vid En uh, seriehylla inne på Ica Eller uh, Willis <laughs> Och tycker att Men det låter ju sanslöst Med en, en, en sådan mängd serier Mm Seriekulturen är ju också en helt annan i Japan. Ja, exakt. Alltså här finns det ju rent av seriemuseum. Och ja, du, kan, du kan rent av gå till en sån, betala för inträde och få läsa så mycket du vill under den tiden som du är där. Sen har jag även sett att det finns ju även seriekaféer så att du kan sitta på plats och fika och även då få läsa de serier som finns där alltså det, det, det, det är det det tillför. till för antingen kan du ju bara gå dit, betala för att få läsa hur mycket manga du då vill men annars kan du även rent av sätta dig ner betala för lite fika dessutom så att du verkligen håller dig liksom, ja, mätt och belåten samtidigt som du sitter där i flera flera timmar och eh, sitter och bläddrar igenom olika mangor så att eh, det är lite grann som att alltså, gå och, och hyra film fast det är hyren på plats eller vad man ska säga du både höra den och titta på den på samma ställe. Mm. Och det är just för att det är en så himla stor kultur som det är här i Japan- just med serier. Men självklart finns det också då de här mindre ställena att besöka- typ sånt som liknar pressbyrån och liknande. Alltså små kiosker där det säljer då godis- och kanske även någon form av annat tilltugg- typ minhamburgare eller någonting sådant- men att man även då säljer tidningar där, det, det existerar ju självklart. Men sen som sagt så vill man ha det ordentligt så då, då finns det verkligen ställen att gå till. Men då är ju den stora frågan, vilka är det som läser mangor i Japan? Ja du, jo, det är ju alla helt enkelt. Alltså hela befolkningen egentligen, det finns absolut ingen... Ingen begränsning på varken ålder eller kön där. Utan jag, jag ser alla möjliga människor sitta och läsa manga överallt. Hela tiden verkligen. Och det är ju också för att... Eh, manga... Alltså allting är ju manga. Det, det görs på allt. Det finns så många olika genrer. Och det kan handla om precis vad som helst. Från liksom matlavning till äventyr till sport. De är väldigt, väldigt duktiga på att... Eh, ...variera vad som händer och vars det sker och hur det sker. Och det är ju jätteintressant för att... ...i Sverige känner man ju i princip bara till... ...äventyrsserierna eller... Ja, fighting-serierna För ja, det är väl i princip... ...de enda som ja, överlag har importerats hit... Ja, det är väl som det enda man tror ska bli accepterat här också. Men det ser jag ju som lika legitimt här som det är med som TV och filmer. Det är ju inte bara sånt som småbarn läser som mentaliteten och tron är i Sverige, utan alla läser ju det här. Alltså jag, jag ser ju liksom arbetsmänniskor som, som står upp eller sitter ner på tågen och läser manga. Så det är definitivt inte bara någonting för barn. Och just att det är vuxna också i alla verkligen åldrar. Men det handlar väl mycket om innehållet. Jag menar, är det välskrivet och då också vältecknat? Varför skulle det hindra att man läser det? Nej, det är ju ett tråkigt stigma som vi har gett tecknade serier här i Sverige. Därför att, ja men, det är någonting som bara barn sysslar med. Det är, det är Bamse och, och Kalanka. Mm. Ja, det kan det också vara. Det är en helt legitim genre. Men det kan ju vara så mycket mer också. Ja, för just just den här, uh, vad som man kallar den för, livserfarenhetsgenren. Kanske är någon form av bra <laughs> översättning till svenska, men det är en genre som jag själv är jättevetjust i. Och den är enormt stor här i Japan. Det är helt enkelt det japanska livet liksom folk går i skolan till exempel eller har arbete eller har barn, alltså de, de lever helt enkelt det vanliga livet och de, de gör det väldigt bra också, alltså det finns väldigt många jättebra, väldigt intressanta sådana mangas som är väldigt vuxna också så det är ju inte konstigt om, om just vuxna här läser den typen av serie för att det är ju verkligen sånt som de Ja, kan relatera till just därför att det inte handlar om en, en björn som dricker honung och som knäpper en varg på näsan liksom, utan, utan det handlar om att, att uppfostra ett barn eller om en naturkatastrof som har dragit in över något område och man får se efterföljderna av det Är det nu en genre som funkar väldigt bra i Japan så, så förstår jag ju att det görs går på den också naturligtvis mm, Självklart det är ju inte värre än att man läser alla deckar eller um, tragiska människor människoöden som um, är några av de populäraste ja, sen här i Sverige. Mm. Nej, visste inte. Och det är det som är så roligt med just manga också att du har den här enorma variationen ja, i, i manga alltså anime också för en delen givetvis men som sagt det är just den här variationen att man kan absolut hitta vad som helst och det lär passa vem som helst också skrev jag vilja påstå mm. just på grund av det så det är, det är inte konstigt att det är en stor kultur mm. Och att den fortsätter att växa, vad jag har förstått. Mm, oh ja, det gör den definitivt. Det, det är nog ingen risk att det börjar plötsligt och, och sina på mangas här direkt. Det är inte. De här tecknarna de har nog jobb så att det räcker att bli över. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Åh oh, ja, men eh, vad kostar en sån här eh, telefonkatalogstidning då? Ja alltså det är rätt chockerande för de är väldigt billiga här. Vilket jag inte hade förväntat mig mest på grund av att hur pass tjocka de ändå är. Men jag har sett priser från 15 kronor och uppåt för detta. Nu som sagt kan det ju variera väldigt väldigt mycket på per Alltså hur många hundra sidor de verkligen är på. Men fortfarande så är jag ändå lite förvånad. Samtidigt på andra sidan så hade jag ju inte förväntat mig heller att det skulle vara just de här uh, telefonkatalogs i sidorna verkligen. Alltså den typen av papper att de skulle vara ganska blaskiga. så alltså, det är väl just därför. Alltså de är, de är billiga att producera helt enkelt. Utan då betalar man istället lite mer just för att få de här uh, pocketböckerna. Mm. När uh, en serie släpps på det viset. Men de är väl också någonting man köper, ja... I farten när man är på väg från en plats till en annan. Kanske sitter ja, en eller två timmar på tåg. Och då plockar man upp en sån där telefonkatalog. Läser de serierna man är intresserad av. Och sen slänger man det i återvinningen när man hoppar av tåget. Jo, det är ju sant. Det gör man ju. Och men, ja, om det då skulle kosta en, alltså 50-60-70 kronor per sån katalog och man sen ska vara slänga den sådär det, det skulle kanske inte vara så hållbart. Men det är ju ändå fascinerande att det är så billigt. Men eh, som du säger mm. papperskvaliteten avgör väl en, en hel del. Detsamma med tryckkvaliteten. Men, eh, mm. Med vår mentalitet här i Sverige så blir det ju lite, va? Nej men, nej. Nä, kan det verkligen vara så? Ja. Men vad kostar en sån här pocketbok där de har samlat ett par kapitel av en viss titel då? De går faktiskt däremot på allt från 20 kronor ända upp till 50 kronor. Jag antar att det beror en hel del på hur populär eller ny serien är. Vissa verkar faktiskt ha något form av standardpris helt enkelt. De allra allra flesta kostar ändå runt 30-35 kronor. Men jag har sett något som har kostat upp mot 50 lappen. Ja, då börjar vi ju närma oss priserna som vi har här hemma i Sverige. Jo, precis ja. Det ska sägas också att eh, när jag gick in i en av de här kioskerna så, då hittade jag faktiskt utöver då de här just de här, de här stora katalogerna och även de här just pocketsamlingarna, så hittade jag faktiskt lite mera serietidnings... Serietidningar, det som vi tänker på serietidningar, även om de, de var. Ganska hårt förpackade. Det såg inte riktigt ut som det, som det gör hemma i Sverige. Men just det här med att man, att man här i Sverige kanske köper en kalanka Och så får man med sig en liten leksak till exempel. Det, det såg jag faktiskt även i här i Japan också. När jag var inne på en sån kiosk. Så det, det existerar ändå någonting mer utöver bara de här. Sen rent utav dock så kan man även se lite tvärtom. Alltså att... Jag såg någon form av sån här Stor då katalog Som dessutom hade en pocket I sig Det var inte jättesnyggt förpackat Det var det inte För det är ju det är ganska mycket att förpacka Men eh rent av sånt går också att få ta på så att köpa den här samlingen, få första volymen av just den här serien som då det kanske finns en, eller ett kapitel av rättare sagt i själva samlingskatalogen Det är ju lite spännande ändå och det påminner lite om såna här utrabatteringar för att man ska tömma mm. lager och liknande och ja. är man just... intresserad så är det ju jättebra att man kanske kan få väldigt mycket till väldigt lite. ja. Speciellt som sett, när priserna ändå ligger där de ligger också. Så då det är ju mycket läsning för pengarna. Det får man ju definitivt säga. Och läsa det gör vi ju båda två. Mer eller mindre. Det har vi ju redan erkänt. Mm. Jo då. Det, det händer som sagt. <laughs> Mellan lexorna. <laughs> Och ja. Jag läser ju en hel del annat också. Men ett par mango har det ju faktiskt blivit. Jag har ju förutom Dragon Ball då som jag nämnde att jag läste när den gavs ut i Sverige. Det är ju ett antal år sedan nu. Men jag har ju även plockat upp en annan serie från samma tecknare det vill säga Akira Toriyama. Och mm. det är hans um, serie som han gjorde innan Dragon Ball. Nämligen Dr. Slump. Ah. Och där har vi en väldigt japansk serie om vi säger så. Ja, jo, det vill jag bestämt minnas av de bilder jag får i huvudet hur den ser ut. För där har vi ju någonting som är väldigt äm, ja, japansk humor. Vissa saker går ju en, ja, rakt över huvudet för man har ingen aning om vad det är man sitter och tittar på. Men äm, mm. det är lite en parodi på skämtmangor i Japan så att säga. Han tar alla de här grejerna som oftast är med i äm, skämtmangor och så gör han i princip skämt på skämt. <laughs> Och det är lite kul tycker jag, det är mycket att skratta åt men man kan inte läsa allt för mycket på en gång för det blir väldigt lätt överdos om vi, om vi säger så. <laughs> det, det kan jag verkligen förstå faktiskt. Däremot började jag läsa en manga på din inråden. Mm. Jag hade hört talas om den tidigare- men jag hade inte fått tummarna loss. Och du recenserade den och sa- den här borde du verkligen ta en titt på. Och det gjorde jag. Och jag är fyra volymer in än så länge. Ja, men du, det här glädjer mig mycket- för då vet jag ju vad det är för någonting. Mm. Det är en serie som heter Bakuman- Mm. Och den handlar helt enkelt om Två killar som ja, De vill göra en manga Och bli ja, återkommande Tecknare på en av de här stora Tidningarna mm. Och det är deras tillvaro med hur stressigt Det är, de ska sitta med redaktörer Och få skäll för att äh, Deras manus inte är tillräckligt Bra och så vidare och så vidare Och kampen ja. mot vardagen Och äh, rivaler och liknande Den är ganska ofarlig men samtidigt Väldigt charmig och för någon som själv jobbar inom branschen så är den ju en väldigt rolig insikt i um, hur branschen ser ut i Japan. Mm. Naturligtvis väldigt um, mangifierad, men, men ändå. Ja, det var, ju, det var ju faktiskt det som jag tänkte på själv också när jag rekommenderade den. Just att uh, det kändes liksom som att det kunde vara ganska passande och roligt just för dig som ändå själv tecknar att då få läsa om hur två stycken japaner försöker göra då karriär som just mangakass som, som det heter nämligen då mangatecknare jag kände att det, det passade dig som handen i handsken <laughs> Ja, än så länge så har du gjort det och jag kommer nog att tugga ett par volymer till åtminstone, vi, vi får se hur det, hur det utspelas mm, Ja, jag är mycket glad över att jag har plockat upp den, det är verkligen och Bakuman skapas ju då utav Tsugumi Oba och Takeshi Obata. Och förhoppningsvis har jag inte misshandlat deras namn alldeles för mycket. <laughs> Men du har kanske några egna tips på manga som du läser just nu? Ja då, det har jag absolut. En som jag har hållit på att läst väldigt, väldigt länge under något år nu. Det är en serie som heter Yotsubato. Eller Yotsuba and som den har blivit översatt till på engelska. Jag börjar faktiskt med att läsa just de engelska översättningarna. Och det, det här det är just i den här genren som jag tycker är väldigt väldigt trevlig. Det, det är väldigt mycket bara vardagsliv helt enkelt. Handlar om en femårig flicka och hennes pappa som flyttar till en ny stad. Och så får man helt enkelt följa henne som då heter Jotsuba. Och även då pappan. Men framförallt henne på när helt enkelt bara utforska staden egentligen. utforska livet. Hon är en femåring. Femåringar kan hitta på väldigt, väldigt mycket verkligen. Speciellt den här lilla tjejen. Så man får se liksom de människor som hon träffar. Vilka som grannarna är. Grannarna blandas också in i då den här pappan och Jotsubas liv. Och den är förstås väldigt humoristisk också. Det är inte så mycket drama och allvar i den det är absolut inte, utan en väldigt komisk men det är en extremt charmerande serie och jag håller just på att läser den på japanska nu också i och med att det här är en, en väldigt enkel manga ändå, alltså språket är väldigt enkelt så därför är det också lätt för mig att förstå och det är en väldigt bra träning också så därför rekommenderar jag verkligen Jotsuba. Det, det är en himla charmig och, och väldigt liksom enkel manga som verkligen är till för vem som helst tycker jag. Just för att den handlar om lite grann varas liv. Är man förälder då tror jag säkert att man finner en väldigt väldigt underhållande just för vad Jotsuba då hittar på för någonting. Men då tillhör den den här genren som du nämnde tidigare. Den här slice of life genren att äh, det är vardagsliv som porträtteras. Ja, exakt vad den gör. Men det låter ju faktiskt väldigt skärmigt och mysigt. Och, ja, nu är jag inte förälder men jag blev ju nästan lite sugen <laughs> att bara ta en titt för att se hur det, hur det går och tonen i den och så vidare. Ja, ja jag kan definitivt rekommendera det. Den, den är dessutom den är väldigt gammal, den är faktiskt tio år. Man kan ju få ta på de första volymerna väldigt, väldigt billigt dessutom. Så det uppmuntrar jag till. Sen har jag även lite annat på lut också. Jag kan definitivt rekommendera. Även om jag nu inte har läst så mycket av mangan. Utan det är mer att jag har sett serien. Men Death Note är ju någonting som är extremt, extremt populärt just på grund av animen i synnerhet skulle jag nog vilja säga här i Japan blev den ju självklart känd som just en, en manga i början. Det är ju ändå så det vanligtvis börjar man, man får sin manga publicerad då i en sån här Katalogtidning eller ett samlingsalbum, och så sedan blir det pocketformat och så blir det kanske Anime då efter det. Och detta Note är ju inget, inget undantag. Men det är en av de serierna som jag håller extremt högt inom just Animes också. Och som jag är väldigt, väldigt sugen på att plocka upp. Och fortsätta läsa för jag bara har bara tittat på de två första volymerna sedan tidigare. Jag är väldigt, väldigt intresserad av att plocka upp hela serien. och jag menar, Nu befinner jag mig ändå i ursprungslandet också. Så att det här kan nog också vara en sån serie som jag börjar läsa på japanska när jag har kommit ännu mer in i språket. Och det här det är ju en klart mer äventyrlig serie. Det är ju fortfarande ändå vardagsdramatik på ett vis. Men den är ju ganska extrem. För vi har lite övernaturligt lite gudar och sånt där inblandat i den. Så att eh, den är ju inte realistisk på något sätt. Den är absolut inte som Njotsuva är. Men den är extremt, extremt spännande. Väldigt, väldigt häftig. Och... Eh, Ja, det, det är mycket drama i den. Den är, den är smart. Den är sjukt smart verkligen. För de två huvudpersonerna som finns där. De spelar som mot varandra hela tiden. Och ja... Man vet som aldrig riktigt vad den ena ska hitta på och det är väldigt kul att se vad som händer i den. Rätta mig om jag har fel, men äh, är det inte samma duo som har gjort äh, Bakuman som äh, gör Death Note? Jo, det är det ju. Det, det kan man se också helt klart på stilen. Och äh, jag förstår att äh, ja, båda två har ju blivit en, en väldigt stor hit för dem och det förstår jag verkligen. Men det, det är mycket riktigt, det är samma faktiskt. Jo men det är ju så när det är någonting med kvalitet eh, gör man två saker som båda blir väldigt bra och populära fast på varsitt håll. Då förtjälas det ju faktiskt att lyftas fram. Ja, helt klart att de gör. Och nu vill jag inte avslöja egentligen för mycket om hur handlingen är i Death Note. För den som inte har någon som helst koll på det sen tidigare. Jag, jag kan tänka mig att det är många som har hört namnet. Potentiellt har en vag aning om vad den ska handla om. Men jag vill inte spoilera det riktigt faktiskt. För det, det är en sak med Otsuba. Som sagt, det är en femårig flicka som, som lever livet inom citationstecken. Men den här, den... Den är så himla smart, den har så mycket till sig- så att det är roligare att bara få upptäcka det på egen hand- istället för att jag ska säga verkligen vad den handlar om. Den är väldigt speciell, väldigt spännande i alla fall. Det blir kanske någonting även för mig att ta upp- men jag får ta och avsluta Backuman först. Ja. Men då undrar vi såklart, har du något ord till oss idag- Jo men det har jag ju förstås och vad passar väl inte bättre då än ordet kaku eller egaku som är att rita eller att måla för den delen också. Det går att användas lika bra till båda. och. Här har vi dessutom just det här med från, från manga också men man, man uttalar det på ett annat vis just här. Men det, det är tecknet för, för bild som också är tecknet för att eh, göra ett penseldrag. Och sedan sitter det då ihop med att att rita, att, att teckna. Så tillsammans då, egaku, så bildar de då just att som sagt teckna eller att rita eller att måla. Mm. Så nu vet jag att om jag vill äm, rita vad jag ska säga på japanska för att någon ska veta ja, ah, han vill rita, därför vill han gå till äm, konsthandeln där borta. <laughs> ja, det är precis det du kan använda. Jag har att man faktiskt Även kan använda vanliga kaku som är verbformen för att skriva. Jag är rätt säker på att jag har sett det tidigare att man använder. Det, man använder det även för att säga att man vill rita någonting. Det, det är ju mycket som du sa tidigare också. att Beroende på vad man sätter ordet i för kontext egentligen i för sammanhang, så då betyder det olika saker. Mm. Men så är det ju med det mesta egentligen. <laughs> ja. Nu har vi ju pratat väldigt, väldigt mycket manga så det börjar väl bli dags för oss att eh, runda av för den här gången. Men eh, nästa gång så blir det ju ett ämne vi båda fortfarande är barnsligt förtjusta i även om vi kanske är lite för gamla, ärligt talat. Jo, för till skillnad från manga som sagt som kan vara verkligen för alla åldrar och serietidningar överlag så... Det här det är kanske att vara lite på djupt vatten ändå. Väldigt mycket beroende på vad man tittar på för någonting. Det, det finns definitivt sånt här som passar folk i ja, äldre åldrar också. Men som sagt, jag känner att vi kanske är ute på djupt vatten på ett vis. Men det är svårt att inte vara för tjust i det. Mm. För vi tänkte nämligen ta en liten titt på leksaker helt enkelt. Ja, visst. Jag gör ett litet besök i någon leksaksbutik och på ett par varuhus för att kolla just leksaksavdelningarna för det är något som jag ändå brukar göra hemma i Sverige också ska erkännas jag tycker det är fascinerande att, att se vad barnen leker med egentligen och sen finns det ju ändå några gamla favoriter i serier man har som man gärna tittar på fortfarande återkommande just leksaker. Jo men vi har båda barnas sinnet kvar och jag ska ärligt erkänna, ja. ser jag en leksakshandel går jag gärna in och och också ta en titt på och se vad som är populärt just nu och vad som finns. Och mm. om någon av mm. de gamla klassikerna fortfarande finns på hyllorna. Ja. Även om man kanske känner sig lite felplacerad ibland. Ja, men det finns ju ändå en bra ursäkt där. Och det är väl att... Det, ser, det finns ju ut som att man antingen bara tittar efter en present till ens brorson eller vad som helst. <skratt> eller så att man kanske förälder rent av Så att det är ingen som misstänker någonting. Nej, man kan alltid skylla på dig. Nej, nej, nej, nej. Jag ska köpa till, till um, lillgrabben hemma. <skratt> ja, precis. Den, den, den här är inte till mig. Nej, nej. <skratt> och med det sagt så är det dags för mig att tacka dig så mycket, Thomas- för att du än en gång har eh, tagit tid och ditt hektiska pluggande- för att eh, prata lite med mig och lyssnarna. Jo, tack så mycket själv. Det var, det var väldigt trevligt att få prata om ytterligare ett ämne- som definitivt ligger mig varmt om hjärtat. <laughs> och till alla som lyssnar där ute- tack för att ni har varit med oss- och jag hoppas att vi hörs snart igen. Jag heter Dani Arling- och jag är Thomas Engström. Matta! Aj, ma show! Matta är.